kilencedik fejezet Göndör az utak őre A két utazó eltéved, és majdnem állók markába kerül, de segítség érkezik. Egbert előresiet és bajba jut. Az út innentől kezdve felfelé vezetett. Nem túl meredeken, de folyton csak feljebb. Oldalt Egyre sűrűbbek lettek a bokrok, és egyre több fát lehetett látni, mind a két oldalon. Egbert aggódni kezdett. Nem tudom, meddig lesz ilyen a vidék, de félek nem sokára ránk esteledik. Mit gondolsz, milyen messze vagyunk a várostól? Fordult Csúcsúhoz. Fogalmam sincs, válaszolta az. De nézd csak! Éppen felérünk a domtetőre, onnan talán már látjuk. Tényleg rövidesen a domtetőn voltak, és onnan jól lehetett látni az egész környéket. Nem túl messze alattuk, megcsillantak a délutáni napfényében várházai Az út kanyarogva vezetett lefelé, széles kitérőket téve a bozótosok között. A kanyarokat, ahogy ez fentről jól látszott, keskeny, kitaposott ösvények rövidítették le, átvágva az erdős, bokros részeken. Na, nem sokára ott leszünk, nyugodott meg Egbert. Különösen, ha a kanyarokat levágva az ösvényeken megyünk, mondta Csúcsú. Elindultak, néhány kisebb kanyar után egy nagyhoz értek. Az út jobb szélétől egy keskeny földút vezetett az erdőbe. Itt térjünk le, javasolta Csucsu. Úgy is tettek. Elindultak a kisé meredek úton lefelé. Az erdő nem volt sűrű. Tulajdonképpen nem is volt erdő, csak bozótos amelyet kisebb fácskák tarkítottak. A nap már alacsonyan járt az égen, de még teljesen világos volt, és kellemes meleg. Vidámon énekelve mendegéltek, ami inkább dorombolást jelentett. Egbert már egészen jól megtanulta a dorombolást, persze a macskáknál jóval magasabb hangordozásban. Nem is tűnt fel nekik, hogy már régen vissza kellett volna kanyarodni az országútra. Egy idő múlva azonban Csucsu kezdett elfárodni. És amikor ezt szóvá tette, rájöttek, hogy a dűlőút nem is az országút irányában folytatódik. Eltévedtünk, mondta Csucsu. Úgy látszik, rossz úton indultunk el. Elkezdtek tanakodni, mit csináljanak. Végül Egbert döntötte el a vitát. Nincs értelme tovább menni, jelentette ki. Nem tudjuk, hová visz ez az út. Nincs más hátra, vissza kell fordulni. Visszafordultak. Visszafelé azonban már nem volt olyan kellemes a séta. Az előbbi lejtő, amelyen olyan könnyedén jöttek lefelé, felfelé menet kellemetlenül meredeknek tűnt. Már sikerült megtenniük az út több, mint a felét, amikor hirtelen megzörrent előttük a bokor, és három állat ugrott ki eléjük, két menyét és egy rókakölyök. Fenyegetően megálltak előttük, és az egyik menyét valószínűleg a bandavezér rájuk kiáltott: Itt van az út vége! Innen nem mentek tovább egy lépést sem? Látszott, hogy beléjük akarnak kötni. Mit akartok tőlünk? kérdezte Egbert, miközben óvatosan csúcsú mellé húzódott. Mi csak a városba igyekeztünk, és sajnos eltévedtünk, mondta, és folytatta a lassú, szinte észrevétlen hátrafelé araszolást. Közben arra gondolt, csak jobb lett volna, ha nagyobb figyelmet fordít a nyúl karate fogásaira. Nem érdekel a magyarázatod, mondta gúnyosan a mennyit, és a rókakölyök vigyorogva hozzátette: Tilos területre tévettetek! Ez a mi saját területünk, és itt vámot kell fizetni, visított magas hangon a harmadik, azzal Egbert felé ugrott. Csucsó azonban elébe állt. A menyét nem volt valami nagy termetű. Ezért egy pillanatra visszahőkölt a termetes macska láttán. De azután hátraszólt társainak. Mit bámészkodtok? Gyertek, lássuk el a bajukat! A harc kimenetele nem volt kétséges. Csucsú ugyan nagyobb termetű volt, mint a támadók, de azok fürgében mozogtak, és nagy gyakorlatuk volt a verekedésben. Emellett a macska nem volt erős, csak hájas. Egbertre pedig, ebben az összeállításban nem igen lehetett számítani. Amint előre látható volt, két támadó, az egyik menyét és a kis róka a macskára vetették magukat, amíg a másik menyét egy pillanat alatt elkapta a menekülni készülő egeret. És akkor közvetlen közelről harsány kiáltás hallatszott. Állj, Nem mozduljatok! A bokorból egy nagy fehér komondor lépett ki. Megvagytok végre, ti hitvány csirkefogók, mondta a kutya nyugodtan, de ugyanakkor már el is kapta a banda vezért. A másik menyétet? csúcsúfogta nyakon, míg a rókakölyöknek sikerült kereket oldania. Ebben Egbert nem tudta megakadályozni, bár megpróbálta elgáncsolni. Nem baj, nem jut messzire, vigasztalta a a sajnálkozó egeret. A kollégám, tacsifőtörzsőrmester percek alatt nyakon csípi. Ott várja a kanyaron túl. Hangos morgás, majd vinyogás jelezte, hogy jóslata helyesnek bizonyult. A kutya mindkét menyétet könnyedén a fogai közé kapta, és elment velük, de azonnal visszatért most már egyedül. Hát ez sikeres akció volt, mosolygott elégedetten. Már viszik is őket a társaim. Különben engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Göndör nagy vagyok a közút felügyelőségtől. Már régen üldözzük ezt a garázda úton álló bandát. Sok bajt okoztak már. Elégedetten vakkantott, majd hirtelen kíváncsian feléjük fordult. De kik maguk és hogyan kerültek ide erre a járatlan rossz útra? Egbert, aki addigra összeszedte magát, elmondta, hogy Pocokvárra igyekeztek, de letértek a jó útról. Egyúttal megkérdezte, hogy jutnak Pocokvárra, és hogyan fogja megtalálni némi kéjét. A komondor, aki közben kiségyanakodva szemlélte Csucsut, elgondolkozott. Itt tovább menve nem messze jobbra van egy kis átvezető út, mondhatnánk egérútnak is, amely közvetlenül Pocokvár előtt torkollik az országútba. Onnan már könnyen talál a városba, el sem lehet tévesteni. De, itt magához intette Egbertet, és suttogva folytatta, nem tartja veszélyesnek együtt menni egy macskával? Egbert röviden vázolta a helyzetet a főhadnagynak. Az csak csóválta a fejét. Hát, maga tudja, morgott, csak azután meg ne bánja. Ami pedig azt illeti, hogyan fogja megtalálni a nénikéjét, tért át a másik témára. Ebben nem tudok sokat segíteni, nem vagyok ismerős pocokváron. Ott kell kérdezősködnie. Egbert és Csucsu megköszönték a segítséget, és tovább indultak. A komondor fejcsóválva nézett utánuk. Ebből még baj lesz, morogta. És igaza is lett, de nem úgy, ahogy ő gondolta. A két utitárs tényleg rövidesen elérte az országutat, és alig mentek azon tovább, már látták is a táblát. Ocok vár. A tábla mellett kényelmes pad állt. Csucsú felsóhajtott. Nem ülnénk le, hiszen már egészen bealkonyodott. Egbert elgondolkozott. Tulajdonképpen jobb is, ha itt vársz rám. Ha Ludmilla néni a sötétben meglát egy macskával, szörnyet hal. így csak le! és pihenj egy kicsit. Megkeresem a nénit, és nem sokára visszajövök érted. Csúcsúnak nem kellett kétszer mondani. Már felisült a padra, és mire Egbert a sarok ígért, már aludt is. Elnyomta a fáradtság, és a sok izgalom. Egbert egymás után rótta a sötét utcákat, de senkivel sem találkozott, akit megkérdezhetett volna. Végre meglátott egy félig nyitott pince ajtót, ahonnan fény szűrődött ki. Na, ide bemegyek, mondta magában. Csak találok valakit, aki eligazít. Lement a lépcsőn, és bemerészkedett az ajtón. De ahogy bent volt, már fordult volna is vissza. De már késő volt. A helyiségben egy csapat macska volt, és amikor vissza akart fordulni, körülállták. Az egyik megszólalt. Na, kis pajtás, most jól benne vagy a pácba.